Третата лекция символичния будизъм. Ученик пита, пита Бодхитхарма, Буда е позволил палянето на тамян. Бодхитхарма му казва, това няма нищо общо с материалния тамян. Това означава да запалиш истината в себе си, защото само така ще изгориш злото в себе си и голямата си нечистота. А с външно паляне на Тамян ти си оставаш в невежеството. И затова Бодхитхарма му казва: Запали истината в себе си, а другият тамян завържи го. Той е фалшива практика. Но хората и до днес не разбират мъдростта на Буда и до днес се тълкуват буквално. Те използват външен пламък и се молят за бъдещи благословения, които никога няма да получат. Същата глупост е с разпръскването на цветя. И тук въпросът е, според Бодхитхарма, ти разпръскваш ли добродетели? Защото според Буда тези истински добродетели никога не обяхват, а вечно цъфтят. И само чрез, тази, чрез тези истински добродетели наистина получаваш много благословии, но не защото ги искаш а защото си чист. А пък ако ти мислиш да нараняваш цветята, това е друго невежество, това е друга нечистота на ума. Будда никога не наранява формите на живот. Даже и по погрешка. Буда е казал, даже и по погрешка да скъсаш цвете, чакате страдание. Даже и по погрешка. Как можеш да чакаш благословение, каза Бодхитхарма? Когато си донесъл скръп на цветята, същото казва и учителя. Когато скъсаш цвете, то ще увяхне, след време и ти ще заприличаш на увяхнало цвете. Нищо повече. Така, когато скъсаш цвете, ти си направил посегателство. Това е нечистия ум и Бодхит Карма казва. Ти си вътре в кармата. Това е достатъчно. Едно цвете, ти си вече в карма. Друг въпрос, който е казал Буда, палете светилниците си. Буда искал да каже: обяснява Бодхитхарма: Снабдете се с истинското познание, Съвършенно чистото познание, защото само то осетява пътя. Светлината на външния светилник никога няма да ти донесе свобода. Това е един елементарен прос фенер Запали в себе си силата на мъдростта. Това е пламък. А онзи другия външния пламък е само дим, пушек и иллюзия. Със външния светилник и милиони години не можеш да разпръснеш мрака на кармата. Милиони години не можеш да разпръснеш мрака в съзнанията на нечистите умове. Външното си остава преходно. Който е станал Буда, той може да пали светилника съзнанието в другите хора. Той може да предава истината на другите и това е Дхарма, Великия закон. Така, другите стават светилници и от своя страна могат да палят други съзнания. Буда е запалял милиони хора. И тук въобще няма нужда от кръщение, защото това е друго невежество. Просто живот в истината. Така, Всичката светлина се предава. Буда е казал още: Да се строят манастири. Бодхитхарма обяснява. И това е неразбрано. Но в нечистите умове всичко е мътно. И Бодхитхарма обяснява. Манастир означава да си построиш своя собствена лична дисциплина. Това е идеята за манастира. Това означава, че ако имаш такава дисциплина, не ти трябва външен манастир. Ти си вече в манастира, ти си вече в истината. Ако нямаш дисциплина и в манастира, не си в манастира. Но всички нечисти умове бродят в разни манастири и бродят в суета. И затова Поп Богомил е казал на времето за църквите, хитри лисици за монасите. Скриха се в манастирите, избягаха от света, но нищо не разбраха. Идеята за поста означава една изключителна решителност да преследваш чистотата. Това е да пазиш умът си от всяко замърсяване. Това е пост. Иначе може да гладуваш колкото се искаш. Няма проблем. Нали? Но това нищо няма да разреши. Значи, трябва да пазиш умът си от всяко замърсяване. Ако не се причистваш, поста ти е грешен ти отново оставаш в нечистия ум в падението. Ако се храниш с заблуди, какъв пост може да ти помогне? Постът не може да помогне за заблудите. За заблудите няма никаква благословия. Поклоненията също са останали неразбрани, защото поклоненията заслужават само чистите действия на човека. Другото е някакъв фитнес, някакви упражнения, по хиляда поклона, по три поклона, трагедия. Който разбира чистите действия, казва Бодхитхарма, той следва истината. А поклоните са от провалените умове. Поклонение означава благоговение и смирение към истината. Това е поклонение. Вътрешните поклони, външните поклони, винаги говорят за невежество на ума. Тези поклони са пози на света. Разбира се, човек, който има дълбоко уважение и почет, това е малко по-друг въпрос, но той флага сърце. Тоест, там няма ум. Където действа чисто сърце, там ума не може да действа. Това советно мислене означава все по-тежки прераждания. Само различаването. Освобождава човека от злите деяния. Колкото повече се владееш, толкова повече се очистваш. И казва Бодхит Харма, трябва ли да търсиш смисъла? Отново дълбок отговор. Не. Докато търсиш смисъла, нищо няма да намериш. Това са друг род философски заблуждения. Но докато очистваш себе си, ти сам ще ставаш все повече смисъла. Защото смисълът е Твоята Буда природа. Тя започва от чистотата нагоре. Има около 6 степени, но чистотата е най-низката степен на духовния свят. От тук се почва. Това е смисълът от чистването, Твоята Буда природа. Хората глупаво се занимават с издигането на храмове и статуи, а не умеят да се издигнат в своята Буда природа в собствената си истина, в собствената си същност.